Първата идея за размишление, говорили сме и пак, ще говорим за безупречността, според толтеките. Според толтеките, безупречността е най-необходимото качество за придобиването на осъзнаването, на осъзнаването. Толтеките открили, че чрез безупречността, те се освобождават от обществото и зависимостта си от него. Защото тук човекът ставал все повече част от орела. Все по-малка част от света и все повече част от орела, т.е. от Бога. Толтеките разбрали, че безопречността е вечната свободна енергия. Всичко това се е практикувало. Сам Христос го практикува при есеите. И тогавашният му учител споделя. Ешуа Бен Пандир казва, той постигна крайната степен на свещено действието. Просто името е по-различно. Той постигна крайната степен съвършенството на свещено действието. Толтеките го наричат безопречността. Значи вечната свободна енергия а според толтеките, религиите и ученията са окована енергия. Значи, ето къде е същността. Те са окована енергия, която трябва да се откупи. Защото те са изпуснали същественото, безопречността. При учителя това означава изпуснали са любовта, мъдростта и истината. Трите лица на Бога. Постепенно толтеките забелязали, че безопречността образувала безсмъртието, защото отстранявала напълно злото и смърта. Безупречният човек се освобождавал от всички окови, традиции, общества и норми. Тук се придобивало ново вътрешно направление на живота. Човекът вече имал реално право да тръгне на път към самата истина. Значи, След като се изобре определена степен на чистота, на безупречност, вече иначе остава само на думи. Вече можеш да тръгнеш на най-голямото пътешествие, на най-скритото и дълбоко и могъщо ядро, което те го наричат истината. Те може ли вече да вървят към истината, а тези, които постигнали сливане с истината, това е третата степен толтеки, те вече може ли да вървят към нещо по-дълбоко, към тайната на Орела. Толтеките казвали, вслушай се в безопречността. тя е по-мъдра от всички науки. Наистина, безопречността ти е подготвя зараждане в мъдростта, в мъдростта на Орела. Такато отеките открили, че се зараждат отново в тайната на своя собствен дух. Това, което други наричат непорочно зачатие. Това е да се зародиш в тайната на своя собствен дух. Според толтеките, безопречността е важна, защото затваря всички проципи на злото. Тя позволява само на светлината и на духът да растат в нея. Толтеките, както знаете, са големи наблюдатели. Те открили, че безопречността отстранявала митоте, т.е. Миналото, старата съдба, старите възгледи. Думата ми, то има много значение, дори и хаос. Значи, миналото, старата съдба, старите възгледи. Те разбрали, че безопречността отстранява всякакви трудни времена. А освен това, тя преодолявала всяко опасно пространство. Тук само за малко ще обясня. Значи, Лао Дзък казва на едно място най-трудно се отваря отворена врата. Значи, много лесно е да миниш през стена, но през отворена врата е много трудно. Там има пазачи на тънката енергия. Има граници. Може да миниш през отворена врата с никаква сила, само ако ти е позволено. Ако си стигнал до такава безопречност, до такава степен на истината, тогава тази отворена врата става наистина отворена. Иначе тя е отворена, но такава граница, че никой не може да я прескарчи без позволение. Дотеките открили, че по пътят на безопречността те навлизали в съвсем нови отношения със себе си. Те видоизменяли все повече себе си, все повече познавали себе си, и видоизменяли Вселената. Друго, безопречността според тях е разрушителя на старото мислене. Това, разбира се, става постепенно чрез ежедневни практики. Разрушителя на старото мислене. Тя разши всички стари възгледи и убеждения. Според толтеките, безбезопречността. Няма смисъл да придобиваш никаква друга сила, защото всяка друга сила ще те унищожи. Тя ще тръгне срещу тебе. Ето защо те постигат много висока степен на безопрешност, за да може, когато се срещнат с истината, да оцелеят. И после вече тръгват на още по-високи степени. Последващите степени след Дракон Вълк, третата степен на Толтека са предците и боговете в най-чист смисъл, наречени според тях, от тяхна гледна точка, пра-старите хора. Така, когато Толтекът постигне постоянна безупречност, той вече никога не става жертва на света, жертва на старата цивилизация жертва на старите възгледи. Старата цивилизация, очителя казват, това е дървото за познанието на доброто и злото. Безопречността е метод, който те извежда от еволюцията, т.е. от дългия път и те въвежда в развитието. Късия път, който Библията нарича тесния път. Еволюцията е движение по един забавен път, а развитието е движение по един ускорен, духовен и божествен път. Защото тук избираш истината. Изборът на истината те спасява от дългия и бавен път, който трае според учителя. И хиляди, и милиони години. И хиляди, и милиони години.